10. На повній швидкості ми промчали по вулиці, яку зухвало назвали Гранд Транк Роуд, тобто Великою Магістраллю. Смужці асфальту такого побитого, що вас легко можна було б вибачити, якби ви вирішили, що німці скинули сюди чималий артилерійський багаж. Сонце було вже височенько, пробивалося крізь сірий туман, від чого погода ставала приємною для англійців, але й досі нестерпною для індійців. Ми від'їхали від будинку Даса і взяли курс на міст через Говрах, перетнули його і продовжили шлях на північ, за місто. Праворуч від нас, поміж дерев, видно було річку, яка турувала собі шлях крізь пласку рівнину Бенгалії. Пункт нашого призначення, містечко Рішра, був за 10 миль угору по річці, де джунглі поступалися коптильням і тим темним сатанинським фабрикам, які Блейк залюбки б спалив, якби вони повернулися до Англії. У листі, що нам доставили, йшлося, що в містечку сталося вбивство, і місцева поліція вважає свій рівень не таким високим, щоб його розслідувати. Тож вони зателефонували на Лалбазар. Це означало, що жертва – британець чи щонайменше європеєць. Хтось, мабуть, повідомив лорду Тагарту, бо більше ніхто не міг би доручити цю справу, нам і знездавайся. Автівка уповільнилась і повихляла побитим шляхом, як той п'яничка, що повертається додому після веселої нічки. І незабаром над навісом джунглів визирнули перші димарі, викидаючи в заплямоване сажою небо клуби чорного диму. Уздовж дороги почали з'являтися обшарпані місцеві халубки з цегли та бамбука. Ми проїжджали повз маленькі крамнички, чайні, де сиділи безтурботні старі, повз собак парій та блукаючих корів, повз усі уламки життя індійського містечка. Місцеві будинки поступилися спорудам фосфатних заводів за високими мурами і джутовим фабрикам, оточеним валами, усипаними угорі битим склом, аби відлякати злочинців та лиходію. Водій зупинив авто і хрипким голосом запитав дорогу у худорлявого місцевого хлопця, який проходив повз нас із велосипедом на буксирі. Той відповів із байдужістю, майже з зухвалістю, вказав уперед по дорозі і пробелькотів кілька нечленороздільних слів бенгальською. Подякувавши кивком, наш водій завів мотор і рушив. Тоді повернув ліворуч і продовжив шлях вузеньким провулком, зупинився перед приземкуватою будівлею з пофарбованими бордовими стінами і написаною від руки вивіскою «Поліційний відділок Рішери» над входом і намальованою емблемою імперської поліції. Ми, з нездавайся вийшли і потупцяли до відчинених дверей. Усередині відділок не дуже відрізнявся від інших подібних провінційних закладів. Це означає, що світло було тьмяним, а коридори брудними, і керував усім апатичний констебль, для якого рівень енергії потрібний, аби вистрончитись і віддати честь, був геть недосяжним. «Хто тут головний офіцер?» – запитав я. Чолов'яга почухав друге підборіддя. «Сержант Ламонт Загибе, відповів він. «Але зараз його тут немає. Де можна його знайти?» Він подався уперед, нахилившись над столом заваленим теками, і очі його розширилися. Сагібламонт у медичній клініці Шантіда, прошепотів він, оглядає мертве тіло. Тіло знайшли і тут? запитав, не здавайся. Від жаху констебль нахмурився. Ні, сер. Його забрали з місця злочину? Він енергійно закивав. Саме так. Ми зне здавайся, перезирнулися. Де клініка? спитав я. Дуже близько сагибе На Калітала-Лейн біля ставка. Знаєте крамницю Гаурда? Біля неї. Я покосився на не здавайся, а той зітхнув і видав констеблю добрячу порцію добірної бенгальської лайки. Дві хвилини по тому, з виглядом побитого собаки, той під тюбцем відвів нас брудним провулком до побіленого будинку з виленілим червоним хрестом і кількома словами місцевим діалектом на вивізці поруч із дверима. Коли ми підійшли, звідти вийшов британський офіцер в поліційному однострої кольору хакі і кашкеті і запалив сигарету. Помітивши нас, він хутенько сунув недопалуку кишеню, зійшов з веранди і покрокував до нас. Сержант Ламонт, до ваших послуг, сер, кивнув він і простягнув руку. На вигляд йому було десь під 30, і він був у чудовій фізичній формі, що підтверджувало те, з якою силою він потиснув мою руку. Віндгем, представився я, з гарного розшуку на Лалбазар. А це сержант Баннерджі. Радий, що ви тут, озвався він. У цій частині світу ми не часто маємо справу з убивствами. Говорив він із шотландським акцентом. І це зрозуміло. Відрішили шапкою кинути і серампур, а серампуром фактично заправляє братство Тартанів. «Де тіло?» – запитав я. Ламонт махнув рукою за спину. «Всередині». «Ви забрали його з місця злочину?» «Мусили. Наказ із Сарампуру. Воно привертало до себе увагу. Народ тут войовничий, капітани, і такі речі можуть призвести до біди». Як на мене, вбивство вже підпадало під визначення «біда», але вказувати на це немало сенсу. «Є якісь здогадки щодо особистості жертви?» «Ага», – Ламонт ледь помітно кивнув головою. «Жінка на ім'я Рут Фернандес». «Іноземка?» – поцікавився я. Це б пояснювало, навіщо покликали Лалбазар. «Як сказати», – відповів Ламонт. «Тобто, залежить від того, кого вважати іноземцем». Ламонт провів нас усередину, крізь малесеньку приймальню, з пустими ослонами уздовж двох стін, крізь двері запнені завісою, у кімнату, у кінці якої були ще одні двері, які охороняв Констебль. «У Рішері лікарні немає», – пояснив він. Констебль відійшов убік. Найближчий шпиталь у Сарампурі, але я подумав, що краще перенести тіло сюди. Чому у мене складається таке враження, сержанте, що Сарампуру не дуже хочеться проводити це розслідування? запитав я. Річ не в тім, сер, просто розумієте, політична ситуація і таке інше. Тіло лежало на металевому столі в центрі кімнати, прикрите білим простирадлом, і вже почало тхнути. Ламонт підняв верхню частину простирадла, відкривши обличчя місцевої жінки, чи радше того, що від неї лишилося. Я відсахнувся, мене ніби по голові вдарили. Очей не було, вирвані так само, як і в убитого чоловіка у тангрі. На їх місці лишилися дві закривавлені западини, губи інкростовані кров'ю. Я підійшов ближче, зібрався з мужністю і взявся за простирадло. Стягнув його нижче, відкриваючи верхню частину торса. Жінка була не в сарі, а в заплямованій кров'ю блузі. На грудях сліди від двох колотих ран, по одній з кожного боку. Я відступив назад, схопився за стілець, бо кімната пішла обертом. Два вбивства з різницею в 10 миль та 24 години, рани, які побачиш нечасто, в обох випадках ідентичні, але єдина особа, яка може засвідчити їхню схожість – це я. Забагато збігів для того, щоб заспокоїтись. «З вами все гаразд, сер, поцікавився Банерджі. «Усе добре», – відповів я. Ламонта, схоже, ця ситуація розважила. Я завжди вважав, що хлопці з гарного розшуку звикли бачити таке. Я його осадив, переважно для того, щоб приховати потік думок, що вирував у мене в голові. «Думаєте, дивитися на пошматовану жінку дуже весело, синку?» – відрізав я. «Ні, сер, пробелькотів він, – я лише... Скажу вам ось що, сержанте, я молюся, щоб ніколи не звикати до такого. Кажуть, що залежність від опію та параноя йдуть рука об руку. Можливо, це пояснює, що першою моєю думкою було, ніби хтось грається зі мною. Чому з усіх детективів на Лалбазар саме мене викликали розслідувати вбивство цієї місцевої жінки? Ламонт забубонів вибачення, до яких я майже не прислухався. «Чому ми тут?» – питання захопило його зненацька. «Прошу». «Жінка місцева», – пояснив я. «Не європейка, попри її ім'я. Це справа поліції Сарампуру, не калькути. «Самі побачите, сер, відповів він. Сержант підійшов до невеличкого металевого візка, на якому стояла таця, як я вирішив із речами покійної. Щось взяв, покрутив і підніс угору. У світлі виблиснуло маленьке золоте розп'яття. Може, вона і не європейка, продовжив він, але вона з Гоа, тобто офіційно португалка, і християнка. За спиною присвиснув Банерджі. Португальці контролюють частину території на західному узбережжі Індії. Тепер у них не лишилося нічого, крім Гоа, смужки суші, де вони зі своїми священниками заправляли доволі огидно, як на мене, навертаючи до католицизму якомога більше місцевих. «Згідно з наказом, – продовжив Ламонт, – усі справи, які можуть бути пов'язані з поточною напруженістю, мусимо передавати на Лалбазар». «Чи хтось згадував особисто мене або сержанта? – допитувався я. Ламонт стенув плечима. «Не думаю, сер. Ми передали інформацію на Лалбазар, а рішення послати вас приймали вже там». «Я підійшов до столу, щоб краще оглянути тіло». На додачу до ран на голові та грудях я помітив, що палець на лівій руці у неї був вигнутий, ніби нещодавно зламаний. Подивіться на це, сказав я не здавайся. Він роздивився понівечений палець. Цікаво. Що ще відомо про неї, обернувся я до Ламонта. Той звірився з маленьким записничком, який витяг із кишені. Рут Фернандес, медсестра, Вік 34, дружина Джорджа Фернандеса, інженера на джутовій фабриці Гастінгза. Тут у Рішрі. Де вона працювала? У цій клініці або в лікарні у Сарампурі. Ламунд похитав головою. Ні там, ні там. У військовому шпиталі через річку у Баракпурі. Хтось зв'язувався з її працедавцями? Ще ні, сир. Те, що вона працювала на вояків, могло ускладнити справу. Хай лише повіє вбивством, налетить військова розвідка і забере справу собі. Можливо, мені це навіть на руку, але наразі я волів мати свободу вибору. Гаразд, вирішив я. Доки вистачить і цього. Не здогадуєтесь, навіщо комусь її вбивати. «Ми перебрали всі можливі мотиви. Її не пограбували, не, не робили ніяких дій», – він указав на тіло. «Нижня білизна ціла, ніхто до неї не торкався. Ось тому ми і припускаємо, що справа може бути пов'язана з поточним напруженням. Ці покидьки тільки потякають про ненасильство, а в реальності нападають на будь-кого, хто з ними не погоджується». «Чому ви так кажете?» – подав голос Банерджі. Питання захопило Ламонта Зненацька. «Що? Чому ви припускаєте, що вона була проти руху за незалежність? Ну, вона працювала на військових, була християнкою незмісцевих. Гадаю, цих причин вистачить, щоб ці невсипущі обрали її своєю жертвою?» Я оглянув труп пильніше. Ледь помітне знебарвлення з боку на шиї. Можливо, синці, але коли шкіра темна, важко сказати напевне. Я підняв її праву руку і перевернув внутрішньою частиною догори, щоб побачити світлішу шкіру. Ще знебарвлення, і цього разу я певен, що це синці. «Ви наказували зробити розтин, «Подумав, що краще зачекати на вас», – відповів Ламонт. «Зв'яжіться з лікарем Лембом», – сказав «не здавайся». «Це патологоанатому шпиталі медичного коледжу в Калькутті». Ламонт записав ім'я в записничок. «Нехай тіло перевезуть туди, якомога скоріше», – додав я. Як же жінка з Гоа опинилася в центрі Бенгалії? Питання було риторичним, але Ламонт знав відповідь на нього. Як я вже казав, її чоловік-інженер на одному з джутових виробництв. Можливо, він отримав тут роботу і викликав її. Тут часто так роблять. А де він зараз? Відправили його додому. Він повідомив про зникнення дружини сьогодні вранці. Знепритомнів, коли ми привезли його сюди, щоб опізнати. Бідолаха. Хочу поговорити з ним та іншими свідками. До речі, хто знайшов тіло? І де? Додав не здавайся. Вона лежала до лілиць у канаві за кілька ярдів від пірсу, де саме працювали човнірі. Ми їх допитали. Один пригадав, що перевозив її приблизно о п'ятій ранку. Це він її знайшов? Ламонт видав якийсь звук, схожий на хихотіння, і похитав головою. «Ні, інша особа. Свята жінка, яку місцеві кличуть Матаджі. Це означає свята мати, хоча такої чорниці ви ще ніколи не бачили. Вона зараз у відділку, якщо бажаєте з нею поговорити».